Grazie Olivier uh, per le, insomma, i suoi spunti quindi diciamo che <coughs> si sta facendo un po' chiarezza okay, su quanto di contenuti uh, quindi che abbiamo fissato uh, questo tema che secondo me è importante, ha fatto bene Olivier a sottolinearlo degli scarti uh, Sergio e Marcello gli autori lo, lo affrontano da due, due punti di vista, sia in una, con un'accezione positiva appunto come, si, come dicevo Olivier l'economia della conoscenza non prevede lo scarto, appunto quel eh, paper, quel documento che trovate su, in rete, su internet, può essere la base per un, un lavoro, una ricerca che uno va a, a sviluppare e quindi diciamo, prende nuova vita. Eh, un altro aspetto fondamentale, questa diciamo, la, la congeliamo come domanda per poi girarla ad Antonella, è diciamo, della, eh, del tema ambientale. È evidente che eh, diciamo, la formazione eh, teorico-accademica degli autori, sono due fisici, insomma, eh, lui è un grande fisico: uno più. <ride> diciamo, mette eh, al centro la questione ambientale e anche la questione energetica. È evidente che un sistema. Uh, il sistema di sviluppo attuale lo dicono tutti, lo dice l'ONU lo dice qualsiasi organizzazione in internazionale, usano metafore siamo sull'orlo sul, sull di un baratro insomma siamo uh, fuori tempo massimo è evidente che questo sistema di sviluppo non ci porta da nessuna parte quindi uh, l'economia della conoscenza può anche essere una, uh, considerata come una necessità oltre che un'opportunità da utilizzare e quindi do subito la parola a Sergio uh, uh, lui, insomma, nel libro gli autori stressano questo concetto dell'accumulazione di conoscenza uh, della, uh, della conoscenza come bene comune forse non ne abbiamo la percezione uh, oppure diciamo, appunto, se non ne abbiamo è perché appunto, la mercificazione sta, sta andando avanti a, uh, diciamo, molto velocemente la conoscenza è un bene comune diciamo, è un bene comune per eccellenza e eh, appunto attraverso sistemi di cooperazione eh, i software liberi, liberi e quant'altro può essere messa <coughs> in condivisione e soprattutto il, eh, e questo è il superamento un po' del, della teoria mar marxiana eh, e della teoria del plusvalore che nell'economia della conoscenza il, il passaggio diciamo della del, del, circolazione genera valore eh, a differenza di quanto, di quanto si diceva di quanto diceva Marx invece che la, il valore è dato solo dalla, dalla produzione del bene dell'oggetto eh, diciamo una domanda e, insomma, così si lega anche alla, alla domanda di Olivier e delle altre insomma, che verranno eh, che secondo me è un punto importante che Sergio Che voi approfondite, sul, sul quale io credo che, però, non, non, non è chiaro se l'economia della conoscenza è un fattore che depone a, mh, diciamo, a vantaggio o, o meno. Uh, quando si parla della frattura generazionale, che la, diciamo che, la, insomma, che il web, che il 2.0, che i social network hanno creato, è quella del fatto che voi le definite le istruzioni per vivere. Le istruzioni per vivere non vengono più tramandate diciamo di generazione in generazione. Quindi io dai miei genitori sapevo che d'inverno bisogna mettersi la maglietta di lana perché sennò ti pigli l'influenza. Oggi si va su, sulla rete e si legge cosa devo fare, cosa non devo fare. Eh, evidenza insomma, che questo, eh, questo tema è, diciamo, è di una complessità colossale e fa sì appunto che, che si crei una società con una forse dalla, insomma, con un senso della morale eh, lebbile o comunque sempre in evoluzione e quindi in che modo perché mi sembra questo un elemento diciamo che dalla mia percezione eh, risulta insomma eh, sfavorevole insomma rispetto a un processo di Eh, di crescita eh, condivisa e responsabile quindi insomma unita alla domanda alla domanda di Olivier eh, te le giro eh, lasciandoti la parola e poi se ci sono già diciamo, domande e suggerimenti li, eh, li recepiamo e poi insomma, continuiamo con il nostro giro Prego. Eh, innanzitutto veramente grazie della serata perché Eh, questa sala piena così durante i giorni delle elezioni e con una lettura così approfondita che ha fatto Olivier, veramente ci dà la possibilità di discutere, anzi forse non ci basterebbe neanche una serata perché veramente le cose sollevate sono talmente tante che avrei voglia di parlare per tantissimo tempo, proverò a dirne soltanto alcune partendo proprio da questa eh, da questa cosa della rottura dei meccanismi tradizionali Beh, Diciamo una cosa intanto, che per lungo tempo, nel Novecento, il movimento comunista ha esemplificato la rottura rivoluzionaria con la sostituzione di una tradizione con un'altra. Marx non ha mai pensato a una cosa del genere, non l'ha mai scritta. Per Marx il comunismo è proprio il processo di trasformazione perenne, continuo. So che è una cosa difficile da digerire, perché tutti noi ci siamo... Uh, siamo cresciuti siamo stati abituati no? con delle icone con delle idee che sembravano immutabili eh, Marx non ha mai detto questo noi dobbiamo prendere atto anche delle cose che eh, abbiamo in qualche modo un po' stravolto ad uso e consumo della battaglia politica per decenni Marx è un pensatore molto più profondo della trasformazione e alcune cose sono accadute ma a prescindere dalla nostra volontà eh, Questa cosa delle tradizioni è eh, una rottura che avviene già, eh, già nell'Ottocento, alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento. Quando si passa dalle società agricole alle società industriali, già avviene una cesura. Perché? Perché nella società agricola, questo ce lo dicono anche alcuni futurologi americani da 30-40 anni. Penso a Nicebit per esempio, che ha scritto un bellissimo libro, Il Trends, eh, negli anni 70, dove analizzava proprio questo punto. E, e lo, ce lo sottoponeva come una, ormai un dato acquisito. Cioè lui che cosa dice? Nelle società eh, agricole le istruzioni per vivere vengono tramandate dalla vecchia generazione alla nuova generazione. In questo passaggio di consegne che è Come si semina, quando si semina, come si fa il raccolto, quando si fa il raccolto, che tipo di semi si usano, cosa non si usa, quando piove, se le nuvole vengono da là significa una cosa, se vengono da là significa un'altra. Cosa significa? Tutta una serie di esperienze accumulate nella storia che servivano a fare che cosa? A mettere in condizione la generazione futura di sopravvivere, cioè di non prendere una cantonata, di sbagliare la semina e di mettere in discussione la sopravvivenza quelle cose lì erano fondamentali e in questo c'era una fortissima attenzione delle generazioni nuove rispetto al sapere degli anziani il sapere degli anziani era fondamentale e questo sapere veniva imposto tra virgolette, non era semplicemente ti do il consiglio, no, io te lo impongo perché quell'imposizione faceva parte della cifra necessaria a sopravvivere, quindi non era una cosettina tanto così Era una cosettina che io, generazione che sono venuto prima di te, ti devo imporre e te la impongo con tutto il connesso corredato di regole sociali, e cioè chi comanda sul territorio, quali sono le leggi da rispettare, come si vive dentro la famiglia, come si vive fuori dalla famiglia, cioè tutta quella cosa, la comunità era un insieme di regole fatte in un certo modo. L'arrivo della società industriale invece modifica fortemente eh, modifica fortemente questo assetto perché per la prima volta le istruzioni che servono per guadagnarsi quello che serve per vivere gli esseri umani li cominciano a prendere in fabbrica cioè in un posto dove non c'è bisogno della tradizione vai là e lo impari e, e se non lo sai te lo insegnano, ti fanno un piccolo corso e ti insegnano quello che serve per sopravvivere Questa cosa produce la prima cesura, la prima rottura degli assetti tradizionali delle società. Avviene quando arriva la società industriale. Il problema è che l'arrivo della società della conoscenza accelera ancora di più in avanti. E oggi, adesso banalizzo perché dobbiamo parlare anche di altro, ma insomma banalizzo, oggi è il bambino che prende in mano il computer e lo insegna al padre. Perché sul perché dovremmo fare una lunga discussione ma perché le strutture con cui sono costruite le macchine digitali sono strutture molto più semplici da aderire al, alla strutturazione del pensiero del cervello che non ha una struttura letteraria alle spalle per cui il bambino le apprende automaticamente cioè non ha bisogno di un'alfabetizzazione e quindi lui aderisce immediatamente a quella struttura logica Il genitore no, il genitore è stato alfabetizzato, ha una struttura dietro e ha difficoltà a intervenire su quelle macchine, le deve capire razionalmente, mentre il bambino no. Questa cosa che significa, ce lo dicevano già i futurologi, significa che l'accelerazione oggi impone. Eh, lo schema era le società agricole eh, per apprendono cosa serve per, per vivere dal passato quelle industriali dal presente la società della conoscenza apprende dall'immaginazione del futuro la possibilità di sopravvivere questa cosa ha implicazioni gigantesche ne potremmo parlare lungamente anche sugli assetti della democrazia perché è chiaro che se io sto dentro una società che è tradizionale o industriale gli assetti dei poteri hanno alcune logiche di funzionamento se sto in una società che invece trasla verso il futuro questi assetti vengono travolti, travolti e infatti le democrazie sono travolte nel mondo però io vorrei partire da questo proprio perché siccome sono un inguaribile ottimista credo che la politica prima o poi riemergerà a dare delle indicazioni alla umanità e cioè finirà il, il pezzo nel quale l'economia detta le condizioni del modello di sviluppo e della convivenza perché lo vediamo la crisi del 2008 e del 2009 sta lì a segnare che quando l'economia non ha regole prima o poi le devastazioni sono dietro l'angolo e allora noi abbiamo bisogno di riproporre questo è un po' il tentativo del libro eh, l'ABC ripartire dalle analisi cioè per fare politica ci vuole l'anticipo cioè ci vuole la lettura dei processi che ti mette in condizione di avere un anticipo su quello che avverrà se non c'è l'anticipo la politica non si fa La politica non è quella che ci spiegano tutti i giorni i telegiornali, cioè il teatrino tra una forza politica o l'altra, o tra quel leader e quell'altro, o tra un dirigente politico o e quell'altro. Quella è la semplificazione dello scontro quotidiano, molto spesso anche una di basso livello e di bassa qualità. La politica è il progetto per il quale stai lavorando delle volte è implicito non viene neanche raccontato Berlusconi ha un forte progetto politico perché aderisce ad alcuni processi de, del modello economico ma non ha bisogno di dichiararlo lui lo, ce l'ha implicito dentro lo schema eh, culturale che propone noi abbiamo bisogno di invece specificarlo perché ci muoviamo contro quel modello quindi abbiamo bisogno di un'analisi di un anticipo che deriva da quell'analisi e di una capacità di organizzare le forze su quell'anticipo Allora, Marx è un buon anticipo Guardate, non tutti sanno percepire fino in fondo quanto di anticipo c'ha Marx Marx c'ha molto d'anticipo Pensate una cosa Nel 1848, quando scrive il manifesto eh, Gli abitanti dell'Europa sono circa 180 milioni Di quei 180 milioni di abitanti, 160 milioni sono contadini, anche messi non troppo bene dal punto di vista diciamo, della sopravvivenza. Non, vivono, non, se la, non, non se la vivono benissimo. Ci sono 10-15 milioni di artigiani, 3-4 milioni tra eh, impiegati statali, eserciti, apparati polizieschi e così via, e ci sta scarso un milione di operai, <coughs> localizzati in due o tre punti dell'Europa. Marx non scrive il manifesto per i 160 milioni di contadini, eppure ce n'era da, da parlare, no? Marx dice no, la rivoluzione la fanno quel milione di, di persone là, che sono ristrettissime e in alcuni territori neanche sono conosciuti. Mi immagino cosa sarebbe accaduto al manifesto di Marx se ci fosse stato il partito dei contadini e il sindacato dei contadini quel libro sarebbe stato cancellato dalla storia. Marx invece ha l'anticipo e lì bisogna capire qual è l'anticipo. Questo un po' è, è il senso del nostro libro, anche se non è esplicitato in questa forma. Cosa dice Marx? Lo dice più sui Grundis che su altri libri, ma insomma sostanzialmente il, il, il nocciolo del suo pensiero può essere riassunto in questo modo l'arrivo del capitalismo modifica il rapporto che c'è tra l'individuo e la produzione della sua libertà intesa come la libertà di produrre la vita che lui vuole vivere di, di avere la capacità di prodursela la sua vita cioè tu quando sei libero quando ti dicono che sei libero o quando puoi fare la cosa che vuoi fare e ti organizzi la vita come vuoi viverla non dentro una comunità che ti ha precostituito le, le forme con cui sopravvivi non semplicemente un lavoro che ti dà i soldi per comprare le cose che vuoi no, la vita che vuoi, organizzare la tua vita costruirla e Max vede nella classe operaia perché la chiama il soggetto della trasformazione perché vede nella classe operaia una cosa che può in qualche modo rappresentare questo tentativo. Lui dice, il capitale che sta arrivando sta trasformando tutto il lavoro che era fatto dalle persone per vivere nelle comunità agricole, nelle varie strutture, in ogni tipo di società, lo sta trasformando in lavoro salariato. Cioè gli sta dando la forma, la forma del lavoro sotto contratto. Prima non era così. E dice... Questa è la principale opera che sta facendo il capitalismo. Trasforma il lavoro umano in lavoro salariato, in lavoro che si fa sotto contratto. E dice attenzione, questa cosa qui già toglie un pezzo di libertà perché tu non hai più la possibilità di produrre quello che vuoi come vuoi perché c'è un contratto e lo fai alle regole del contratto. E questa cosa lui la chiama la sussunzione formale cioè il cambiamento del lavoro che tu facevi per produrre quello che ti serviva per vivere sotto forma di un contratto. Poi lui dice anche un'altra cosa, dice attenzione che accanto a questa vicenda, man mano che, le, che il capitale produce le fabbriche le industrie, produce la tecnologia che serve per produrre più merci, che servono a valorizzare il capitale il capitale produce un altro modello di sussunzione, che lui chiama la sussunzione reale Che cosa fa il capitale? Toglie la capacità del lavorare, cioè il, il tuo sapere come si costruiva quell'oggetto, e prova a inglobarlo sempre di più dentro la macchina, per renderla automatica e produrre più pezzi con meno capacità personale degli individui. E questa cosa Marx la chiama appunto la sussunzione reale. E dice questo processo di sussunzione formale e sussunzione reale produce l'alienazione, perché tu non sei più in grado di produrre la vita che tu vuoi fare. E invece dice, la classe operaia, se fa la rivoluzione e produce una società sotto il suo controllo, è in grado di produrre, perché lì c'è la conoscenza della produzione degli oggetti, della vita materiale che serve, che può restituire all'intera società la capacità di produrre individuo per individuo la vita che loro vogliono. Questa è la rivoluzione per Marx da quel momento però le cose sono cambiate tantissimo eh, sono cambiate tantissimo perché intanto noi la rivoluzione con quei soggetti non l'abbiamo fatta e la capacità del capitale di sussumere conoscenza dentro la macchina è, è arrivata alle estreme conseguenze è arrivata addirittura a inglobare il linguaggio non soltanto il saper fare il linguaggio stesso noi oggi con le macchine automatiche facciamo delle cose gigantesche e l'apporto qualitativo del lavoro, del lavoratore dentro il ciclo diventa sempre più misero e incapace di avere quell'autonomia che Marx riconosceva all'operaio oggi l'operaio sta in una condizione molto diversa dall'operaio dell'Ottocento perché la quantità di conoscenza che ci metteva l'operaio dell'Ottocento nel produrre le merci dell'Ottocento era molto più alta oggi quando tu produci una un affare di questa natura qua dentro una, dentro una fabbrica quanta conoscenza tua c'hai dentro nella produzione di queste merci qua quasi nulla la conoscenza c'è da un'altra parte ce l'ha il capitale, non ce l'hai più tu e questo è un altro degli elementi centrali di quali dobbiamo tenere conto oggi le merci sono diventate cose molto più complesse che hanno dentro una quantità di informazione e di conoscenza molto più ampia di quelle che avevamo nel, nell'Ottocento. Marx, da questo punto di vista, nei Grundisse ci dice qualche cosa. Ci dice attenzione che se un giorno il capitale dovesse arrivare ad un livello di sviluppo in cui la conoscenza totale che sta dentro il corpo della società raggiunge una certa soglia, la rivoluzione non si fa più sulla quantità del lavoro prodotto, ma si fa creando quello che lui chiamò il genere intellect, cioè una, eh, eh, come dire, un intelletto generale, quello che noi oggi definiremmo un'intelligenza collettiva. È chiaro che noi nel libro poniamo una questione. Stiamo arrivando alla soglia in cui il capitale è, ha raggiunto un livello di accumulazione della conoscenza? così alta che la rivoluzione, cioè la trasformazione deve avvenire per altre strade rispetto a quelle che noi abbiamo pensato possibile nell'Ottocento e nel Novecento Ecco, questa è la questione vera che noi poniamo dentro, dentro questo libro e io credo che da questo punto di vista eh, siamo veramente ad un punto di svolta la sinistra non può, non può ignorare questi elementi Non dico che noi abbiamo ragione, eh? cioè, noi facciamo una proposta, cominciamo e vogliamo discutere di questi elementi, però se non, si, non si può smarcare questo elemento, non si può dire no, questa cosa non c'è. E che non significa che non c'è il lavoro eh, operaio, che non c'è il lavoro contadino, que quei cose esistevano pure, come esisteva il lavoro contadino quando Marx dice che, che la rivoluzione la fanno gli operai. Ce n'erano 160 milioni contro un milione, ma il problema è l'anticipo è dove focalizzi la tua capacità di anticipare i processi e di fare una proposta politica sulla quale poi si lavora si lavora per fare eh, un, un certo tipo di battaglia politica si lavora nella costruzione delle alleanze sociali che servono per produrre come hanno fatto i comunisti all'inizio del novecento quando hanno proposto teoricamente e politicamente l'unione tra gli operai e i per fare la trasformazione della società in qualche modo anche andando un po' fuori linea rispetto al pensiero di Marx perché c'era bisogno di quella cosa ma quella la potevi fare perché avevi un'analisi dei processi che anticipavano la dinamica della società e eri in grado di produrre una politica che faceva le alleanze tra i pezzi sociali che venivano investiti dalla trasformazione capitalistica e se tu non hai questo quest anticipo non sei in grado di sciogliere questi elementi in proposta politica e quindi non sei credibile e molto spesso la sinistra sta in questo in questo impasse io vedete in questi giorni eh, poi provo a dare due risposte e mi, mi fermo ho fino di leggere un libro eh, ma, insomma molto mh, eh, come dire interessante per me ma insomma non, non è che ve lo consiglio non, non c'entra assolutamente nulla eh, è un libro di un matematico inglese eh, si chiama Ian Stewart che ha scritto un libro che si chiama Dio gioca a dati voi sapete che Einstein in polemica con i teorici della meccanica quantistica disse un giorno eh, che quale probabilità probabilità leggeva qui non bisogna Dio non gioca a dati quando fa, fa l'universo sa precisamente quello che vuole costruire oggi sappiamo invece che la teoria della probabilità eh, è una cosa molto molto vera e questo matematico ha scritto questo libro che si intitola Dio gioca a dati per dimostrare contro Einstein questa cosa ma a parte questa digressione diciamo personale ehm, nel libro c'è una una, eh, una metafora molto bella che secondo me si eh, attaglia molto alla nostra condizione di eh, di popolo della sinistra lui dice eh, alla fine dell'ottocento i matematici erano arrivati a un punto di impasse nella scalata verso la possibilità di costruire loro i modelli matematici. Appunto. Loro dovevano arrivare a scalare la montagna, ma nella parete che avevano preso la parete era inscalabile, a un certo punto mancavano delle cose, non potevano proseguire. E allora, visto che non potevano proseguire, decisero di scendere dalla montagna, di aggirare la montagna e provare a scalare la montagna dall'altro lato l'idea era quella di arrivare lì i lì dovevano arrivare soltanto che una volta scesi dalla montagna cominciano a, a camminare intorno alla montagna e camminano nel deserto e siccome il percorso è lungo perché la montagna è grande man mano che questa comunità comincia a attraversare il deserto nascono i desertologi li chiama lui, cioè quelli che si occupano del deserto perché il deserto è dove stavano in quel momento E i desertologi prendono il potere perché, siccome tutti quanti stanno camminando sul deserto, cominciano a dire: beh, Vedi, il deserto è fatto in un certo modo, ma attento a quella cosa, lì ci sta una vicenda, eccetera. E, e camminando dentro il deserto, i desertologi che prendono il potere, quando qualcuno dice: Scusate, ma noi dobbiamo andare sulla montagna, cioè non rompere le scatole, siamo nel deserto, è la nostra condizione materiale, dobbiamo occuparci del deserto. Eh, noi non siamo nati per stare sul deserto, noi dovevamo scalare la montagna della liberazione dell'uomo. Eh, quando ci dicono che dobbiamo occuparci soltanto del qui e dell'oggi, e queste discussioni sono, eh, diciamo così, lasciano il tempo che trovano perché poi dobbiamo occuparci. beh Non stiamo facendo il mestiere per cui siamo nati. La sinistra quando diventa desertologia diciamo, ha finito la sua capacità di, di essere. Eh, dobbiamo ritrovare il gusto di, di dire che dobbiamo scalare una montagna la, sc la montagna è quella della liberazione delle donne e degli uomini, è una cosa complicata da fare, molto complicata, ma se noi ci dimentichiamo che quella è la scalata che dobbiamo fare è inutile proprio che stiamo insieme, cioè eh, sinceramente credo che questo sia il compito che tutti noi dobbiamo darci, recuperare l'idea che dobbiamo scalare la montagna vedere le difficoltà analizzare, fare proposte noi ne lanciamo una con questo libro una lettura sui processi che stanno attraversando questa, questa nostra eh, società ma non è detto che sia quella giusta ma vogliamo riprendere a discutere della montagna perché quella è la scalata che dobbiamo fare eh sì, grazie a Sergio a questa questa metafora bellissima che poi insomma giriamo ad Antonella per capire appunto la sua montagna, insomma è la nostra perché siamo, come dire, una, è un'impresa collettiva insomma questa della, della sua candidatura, della sua campagna elettorale, perché ha senso scalare quella montagna. Ehm, allora, adesso io voglio dare subito la parola a Nicola e, eh, Voglio introdurre leggendo proprio una, una parte del libro che due due frasi insomma che sono agghiaccianti, sono proprio agghiaccianti. E, allora, vi ricordate qualche anno fa? Ora non mi ricordo Sergio, quando c'è stato Catrina, l'uragano che ha distrutto la Louisiana? Tre anni fa. Certo. Tre anni fa, allora eh, queste insomma sono delle considerazioni si dice un importante eh, vi tralascio il nome insomma era giusto perché non, non vi scagliate contro di lui <ride> un importante rappresentante repubblicano della Louisiana al congresso eh, dice con Catrina siamo riusciti a ripulire il sistema delle case popolari a New Orleans non sapevamo come fare ma Dio l'ha fatto per noi non finisce qui Uh, l'American Enterprise Institute un think tank uh, americano think tank uh, esclamava raggiante che Catrina, sempre l'uragano ha ottenuto in un giorno ciò che i riformatori scolastici della Louisiana non erano riusciti ad ottenere in anni di tentativi uh, sottende diciamo alla, alla storia per cui uh, subito dopo diciamo l'uragano il tentativo come lo si definisce di esproprio educativo eh, americano quindi di soppiantare le scuole pubbliche a quelle private è uscito è riuscito insomma eh, dalla sera alla mattina è giusto per darvi qualche numero eh, prima dell'uragano vi eh, erano 123 scuole pubbliche ora solo 4 prima dell'uragano c'erano eh, 7 scuole charter private Ora ce ne sono 31, le scuole charter, insomma, un'altra bestialità tutta medi in USA. Eh, questo perché, e quindi <ride> diciamo eh, subito la parola a Nicola, eh. insomma, Nicola come insomma, tanti altri compagni, insomma, diversi anni eh, hanno messo su questa esperienza della, insomma, di InsuTV che è una una telestritta adesso con un'iniziativa ben riuscita di qualche settimana fa eh, nel titolo molto eh, evocativo di assalto al cielo si prova appunto a sfruttare la insomma il digitale terrestre e quindi a, insomma tra, passare dalla dall'analogico appunto al digitale e far sì che insomma questa emittente che produce una un'informazione altra riesca Ad essere vissuta, vista insomma in diverse parti della nostra città e oltre. E, e appunto questo, eh, questa parte del libro, eh, diciamo veramente agghiacciante, eh, mi, mi ha fatto subito eh, diciamo ricordare ancora di più la necessità eh, di. Uh, strumenti di media indipendenti o che comunque siano frutto di uh, un processo di condivisione di uh, circolazione delle idee che uh, vada a creare gli anticorpi appunto perché nei momenti di crisi uh, come insomma, noi lo vediamo anche non, non bisogna andare negli Stati Uniti d'America ma uh, basta andare a 300 km da qui in Abruzzo nelle altre Eh, situazioni di emergenza come subito dopo eh, invece di aprire un percorso di condivisione, di ascolto con eh, le popolazioni, con i cittadini eh, si pensa subito di eh, soppiantare quindi di fare una svolta eh, diciamo autoritaria che favorisce i, soli, i, i pochi capitalisti rispetto diciamo, a una modalità di riorganizzazione degli spazi pubblici Grazie. Uh, e' strano perché me l'ho segnato, secondo me le cose me l'ho segnato era proprio questa, questa parte qua che mi interessava molto. E... Niente, proprio perché cosa voglio ringraziare Sergio che mi ha dato l'opportunità di rimmergermi in categorie che ormai avevo abbandonato nella storia, diciamo, del, del mio percorso politico. E uh, le avevo abbandonate in una fase più o meno precisa, uh, diciamo... La, la mia parte politica, una parte politica che negli anni, insomma, dopo gli anni 70-80, chiaramente non aveva come riferimento la classe operaia, ma aveva come riferimento forse proprio quella parte più affine ai servizi alla cultura e a, a tutta questa produzione che era già immateriale e già si iniziava a percepire. E in qualche modo aveva aderito no, al concetto di operaio sociale che già in qualche modo contribuiva alla produzione, contribuiva in maniera distaccata al di fuori della catena della fabbrica alla produzione. Però proprio in quella fase là, in qualche modo, si è deciso di abbandonare, si dice che le categorie marxiste non servivano più in questa nuova fase ed era una fase in cui si apriva una, una, fase, una grossa fase di sperimentazione, sperimentazione che eh, in qualche modo avveniva attraverso un esodo, che in qualche modo era rappresentato anche dalla scena, dalla fase dei centri sociali, no? Cioè uscire al di fuori, cioè creare delle società alternative in cui diciamo, i segni potessero andare in contrasto con i, con i segni no, eh, portati al capitale, portati dalla, dalla, eh, diciamo, da chi eh, gestiva la produzione, eh, soprattutto di senso eh, in quella fase. È chiaro che come poi scrive giustamente Sergio in, in, in questo libro uh, le cose possono arrivare molto più velocemente, internet, i computer, hanno diciamo, creato una penetrazione, una permeabilità in quella fase della conoscenza estremamente più veloce di quella che potevo immaginare una sinistra radicale in quella fase no? di poter, uh, a cui poter competere. Ed è interessante, è stato strano per me confrontarmi proprio questo questo momento no, di, di, di, di impasse e anche di aver bisogno, poi realmente di, di scoprire certe categorie. Dicevo lui, ieri mi sono trovato con Negri, Klein, Grundrisse, tutti sul tavolo, perché dovevo rifare un attimo il filo della questione, perché era insomma era molta roba da, da sul tavolo. Uh, però, chiaramente, voglio dire, la, la prima parte del libro è già stata abbondantemente narrata e anche introdotta. Uh, mi sa che noi ci tocca diciamo, passare a, alla, alla seconda fase, e, uh, in qualche modo, uh, voglio dire, uh, la seconda fase, come giustamente uh, accennavi tu prima, è una fase uh, in cui il capitale in qualche modo si è reso indipendente in forma di finanza in forma, diciamo, in cui, in forma di denaro da denaro non diciamo, riuscendo a essere anche diciamo, esterno no? al meccanismo per forza della produzione normale e, e vediamo in questi giorni cioè, in questi anni in cui diciamo, è, è prassi normale, ovvia, oggettiva l'espulsione della manodopera dal ciclo della produzione perché non, se, non serve più, anzi serve messa così allo sbando eh, nella produzione di sensi di sensi anche deviati perché anche quello è merce, è merce utilizzabile è merce riproducibile e, e via di seguito e in qualche modo è, voglio dire è come se la crisi diventa lo strumento principale per rimestare in, questo nuovo, in questa nuova materia prima no? che, è la, che è la conoscenza e la coscienza collettiva e da ogni crisi il capitale riesce Riesce attraverso diciamo, il conflitto che se, ne, che, che se ne ricava anche a, a ristorarsi in, in nuova forma. Uh, io non penso che la crisi che viviamo in questo periodo è una crisi diciamo, in cui non c'è un grosso obiettivo e, e, e operazione delle grosse corporation in qualche modo, cioè in questo momento sono uscite a espellere. C'è ancora questa visione lenista in cui vado a vedere poi chi ci guadagna nelle cose. Insomma, in questo processo sono riusciti a espellere un'ennesima grossa fatta, uh, fetta diciamo, uh, di lavoro vivo dalle fabbriche dell'Occidente, sono riusciti a eliminare uh, diciamo, diciamo, competitor bancari, finanziari. Uh, non immediatamente omologabili nelle 10 megacorporation, no, dai, dai Rothschild, ai Rockefeller, diciamo che gestiscono dalla Banca Mondiale a fondo monetario, insomma, a chi controlla poi realmente, insomma, questo capitale. E uh, Esempio, una cosa che poi vorrei che tu mi spiegassi perché tu poi ogni tanto citi no, la sinistra. Cioè, secondo me la, la sinistra, diciamo, soprattutto quella che è istituzione in qualche modo è evidentemente es espulsa in questa dinamica cioè lo Stato è evidentemente sempre di più fantoccio inutile, un, un, una pelle diciamo, che si sta annichilendo no? de, de, de, de, uh, delle capacità delle corporation di, di, di decidere sul territorio, voglio dire. Cioè, la crisi l'abbiamo vissuta in questo periodo qui in Campania e non è che la sinistra al governo diciamo, sembrava essere così in grado, c'era? faceva, diciamo, con Prodi e con tutti gli altri facevano le leggi per le solite corporation e soffrivano della crisi hanno forse la sinistra attuale istituzionale quella che più soffre della crisi che ha paura della crisi si rende conto che nella crisi è incapace di muoversi uh, dal mio punto di vista che ho attraversato la fase no, della, delle telescritte e la rivendicazione delle come bene comune in una fase in cui magari al governo c'era una sinistra che avrebbe voluto tutelare questi concetti, il Bersani stesso Uh, beccato a tu per tu i gentiloni e vi di seguono dicono sì ma non potevamo sarebbe stata crisi di governo perché nella crisi non sono loro a essere in grado di uscire vittoriosi ma è il capitale che vince nella crisi in qualche modo e per cui paradossalmente leggendo questo libro mi è sembrato di fare un salto carpiato cioè di ritornare esattamente dove avevo lasciato Marx cioè di nuovo al concetto di esodo Che forse è anche in qualche modo la ragione per cui noi abbiamo pensato in questo momento al canale, a, a un esodo, no? anche culturale, informativo e via di seguito. Per cui un territorio, dove per territorio si intende anche una comunità localizzata in qualche modo, riesce a riconoscersi producendo esodo rispetto a, a, alla cultura no, dominante, all'informazione dominante e via di seguito. Per esempio un grosso interrogativo molto bello che mi ha lasciato questo libro era nel ragionamento proprio della rottura, cioè che non può esistere in questa fase l'esodo perché sennò l'esodo è esattamente lo stesso che diciamo, la, mia, la mia parte politica ha iniziato negli anni 90, quindi solo culturale e informativo non può essere esodo se non c'è rottura tra produzione e consumo in quell'anello là, cioè quindi probabilmente, poi c'ho ragione, ieri ero pieno di stimoli anche rispetto no, da, da riattualizzare nel, questo concetto del, del, del canale di questa esperienza no, televisiva e di seguito quanto questa esperienza può essere solo un'esperienza culturale o deve farsi carico perché nell'idea nostra c'è proprio carico di fare sintesi sociali in questo momento anche di una sintesi economica, cioè di, di quei pezzi di produzione in cui diciamo il consumo è un consumo critico in cui uh, l'idea del perché consumo non è per forza legata all'immagine allo status quo e di seguito ma è considerata penso ai gas, penso a tutto altro modo di, di, di quindi come questa esperienza deve poi farsi carico anche di quell'elemento là se vuole essere rivoluzionario in questa fase quindi ti lascio queste Bene, grazie a Nicola. Allora, una delle tue domande diciamo, io la, la girerei pure ad Antonella oltre che a Sergio, eh, in modo che completiamo questo, questo primo giro e poi insomma, ci aspettiamo eh, suggestioni o interventi o domande da, da voi. Ad Antonella, eh, appunto, diciamo, le, le questioni che sono rimaste irrisolte sono fondamentalmente queste è possibile pensare ad una uh, forza politica ad un'organizzazione che sia capace non solo di uh, tenere come stella polare diciamo, uh, il discorso che è qui ma non è per, per, perché questa debba essere presa come bibbia, come punto di riferimento ma perché insomma è un buon punto di partenza che eh, deve scardinare per forza quel concetto per cui la conoscenza possedere conoscenza è ancora eh, come uno steccato o come un piedistallo vedetela come volete eh, dal quale diciamo eh, rabbonire eh, le masse, l'individuo e quant'altro e quindi diciamo questo è il primo elemento insomma, che è la crisi dei, dei partiti insomma, dei luoghi dove in pochi, con dei, delle modalità di gestione e eh, di discussione fuori dalla storia, superate e assolutamente non democratiche, si porta avanti una comunità. Quindi diciamo in che modo è possibile questo? In che modo è possibile quindi sviluppare un, uh, un dibattito democratico realmente che tenga dentro uh, un'attenzione su sulla sulla produzione di senso e soprattutto sulla uh, questione ambientale non come optional perché insomma anche a sinistra ancora oggi diciamo la questione ambientale è vista solo come diciamo momento di uh, promozione di mobilitazione quando c'è la discarica da, da bloccare quando c'è l'inceneritore da far costruire ma poi diciamo non c'è un nesso che mette dietro una questione ambientale vera e strategica eh, e soprattutto diciamo, una forza politica che eh, tenga presente che eh, i beni comuni sono appunto beni comuni il nostro eh, obiettivo di questa generazione di chi fa politica oggi è quello di, di eh, diciamo, preservarli per le generazioni future quindi non solo l'acqua eh, ma la conoscenza insomma è tutto quello che ne... Che ne, che ne diviene? Chiaramente insomma, sono eh, interrogativi insomma, molto, molto ampi, però credo che a partire, insomma, anche la domanda che, che faceva Nicola, eh, credo debba trovare una risposta del come appunto si può coniugare. La, diciamo, delle domande che una forza politica moderna di sinistra oggi debba, debba esprimere e come questa diciamo, non sia eh, diciamo, dipendente dal, dal livello istituzionale eh, in modo troppo supino, in modo, eh, con una scarsa dialettica che è stato poi l'insuccesso dell'esperienza dell governativa del, del governo Prodi. Grazie Luca, grazie soprattutto ai ragazzi di Caracol che mi hanno dato la possibilità in questa terribile campagna elettorale e anche molto banale campagna elettorale in cui diciamo semplicemente che dobbiamo contrastare la destra, per questo si deve votare sinistra, di invece assumere una riflessione che appunto va al di là della, del nostro contingente, ma che insomma vuole ripercorrere un per, vuole ripercorrere una riflessione che ci porti di nuovo a guardare la montagna e non al deserto e credo che gli interrogativi che sono venuti stasera anche per me sono interrogativi insomma per cui io proverò a porne altri <ride> diciamo così e credo che eh, Devo voglio porre altri anche in base all'esperienza che sto facendo in questi giorni, degli incontri che sto facendo e dalle domande che sto ricevendo. Innanzitutto la domanda fondamentale esiste la sinistra? Ecco, in questo periodo, almeno nel nostro paese, esiste un popolo che vuole rimettersi in gioco e questo lo stiamo vedendo in questi giorni dalle tante domande e che però non riesce a trovare una sintesi, ehm, non voglio dire una sintesi, voglio dire una connessione però che si, che si possa ritrovare appunto in un, in un percorso ideale più alto e che però deve partire dalle proprie esperienze, dalle proprie competenze e di ognuno e anche dalle proprie eh, dai propri limiti insomma perché mh, il discorso che si faceva prima rispetto ai processi della conoscenza e rispetto al grande tema della democrazia è proprio la grande contraddizione poi di tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni e, e della nostra crisi generale perché perché Ragionando appunto sul tema della produzione immateriale e del proce dei processi di conoscenza che si stanno sempre di più impadronendo insomma, della nuova possibilità di, eh, da un lato di poter rinforzare il capitale perché appunto la, la temporalità, la spazia spazialità diciamo, dei processi di conoscenza Poi oggi stridono poi con la crisi economica delle nostre famiglie, su, con la crisi insomma, di, eh, con l'espulsione del mondo del lavoro e anche con la, la forte eh, ascesa di una destra culturale che comunque insomma, in ogni caso... Se, eh, Se il ragionamento di, che faceva inizialmente Olivier eh, rispetto al, all'avanzamento del costruttivismo, no? di cui ognuno è portatore e arbitro della propria conoscenza, non sempre trovi il soggetto diciamo, che è preparato poi a gestire questa conoscenza, ma in realtà spesso si trova, eh, ci troviamo di fronte a, a, a costruttori passivi insomma, di una conoscenza che magari non ha sperimentato e oh, dunque una contraddizione anche molto forte con eh, la, la vita materiale. E insomma è proprio questo nesso diciamo, che noi dobbiamo inter interpretare come sinistra e, e soprattutto per noi sinistra ecco, è ritrovare una, una connessione di senso, come diceva Luca, su grandi temi eh, che riescono a coniugare, a mettere in movimento e a mettere in rete... Eh, tante esperienze anche a partire soprattutto da quelli che insomma non posseggono lo strumento della conoscenza e non riescono a produrre conoscenze immateriali, perché io in questi giorni ho conosciuto tante persone, tanti soggetti diciamo del mondo del lavoro e della conoscenza, ho incontrato tanti docenti, tanti eh, tanti appunto intellettuali che hanno, hanno voglia di nuovo di rimettersi in gioco per ricostruire la sinistra e hanno voglia insomma naturalmente ecco la gestione della propria eh, della propria individualità significa mettere a disposizione un piccolo angolo della propria vita, un piccolo spazio di tempo a disposizione di questo progetto, però rispetto a ieri che si erano, erano stati a casa, oggi tanti sentono la necessità invece, proprio perché c'è in pericolo la democrazia, di rimettersi in gioco e dunque... Eh, Di, eh, anche di, eh, dare dei contributi teorici, eh, eh, teorici ma anche di, di, proprio di costruzione anche di, di piccole iniziative, grandi iniziative come questa di riflessione proprio per rinsaldare un po' con l'anello di questa catena e però al tempo stesso io ho fatto tanti caseggiati in questi giorni dove ci sono persone poverissime e dove appunto eh, sono espulsi totalmente da questo mondo di cui stiamo ragionando eh, oggi e, e penso Ecco, quando, quando noi ragionavamo, quando noi ragionavamo di, eh, in maniera altermondalista, che volevamo cambiare il mondo, quando siamo andati a Porto Alegre, quando abbiamo fatto insomma il grande movimento dei movimenti, ci ponevamo il tema insomma, di come i popoli più poveri del mondo avessero, diciamo, entrassero in connessione con questa, eh, questa cesura, insomma, che invece questo mondo forte di produzione di materialità eh, continuava ad espellere, insomma, e appunto eh, con le conseguenze che l'Africa è la pattugliera del mondo, eccetera, eccetera. Non sto qui a raccontarle a ragazzi e ragazze che si cimentano con la rete e sono perfettamente a conoscenza di tutti i processi insomma che questo nostro occidente capitalistico poi è tutti i guasti che ha prodotto nel nostro mondo come le cose che eh, diceva prima Luca che sono accadute in America con eh, l'uragano eccetera insomma. allora questo un po' col senso di quello che io volevo dire come gran, questa grande scommessa perché eh, co come facciamo a contrastare una destra culturale che privatizza la scuola pubblica e dunque impoverisce la scuola pubblica e dunque non dota i bambini, in particolare quella alla primaria, degli strumenti, insomma il bambino in una scuola privata ecco, dalla prima elementare dall'asilo incomincia con il logo, no? il famoso logo e comincia ad impadronirsi di questa conoscenza Virtuale, eccetera, eccetera, e incomincia a costruire il proprio processo mentale in maniera più compiuta all'altezza dei tempi. Oggi la scuola pubblica ecco, è impoverita totalmente e dunque si sta creando di nuovo una, una grande cesura di classe. Anche qui ste lo stesso vecchietto, insomma, nel modello di sanità privata eh, e pubblica, lo stesso vecchietto diciamo quando non riesce ad andare al centro unico di prenotazione per avere l'informazione, va in giro da solo nei meandri dell'offerta sanitaria, insomma, e si crea ancora di più una distanza, una distanza. Ecco, io credo, diciamo, che un grande processo di sinistra e di democrazia debba essere quello di avere la capacità, insomma, Uh, di inglobare in un processo di cambiamento tutti questi soggetti e farli diventare anche protagonisti insomma, del cambiamento è proprio ecco, l'idea marxiana di fondo fondamentalmente e credo che questo sia il grande ruolo della sinistra che insomma cioè qui al al, in questo caso al senso il qui ed ora non in basso a sinistra stare nelle vertenze e non poi avere un ragionamento più generale ma stare eh, nelle contraddizioni materiali della nostra società però avendo una visione sempre ampia e globale e soprattutto riuscendo a stare all'interno dei processi di cambiamento per io voglio fare un semplice esempio qui a Bagnoli va bene noi abbiamo città della scienza che è un luogo di produzione immateriale che ha avuto il, eh, di, ha lanciato la scommessa e, e fa dei tentativi di divulgazione scientifica di massa non sempre ci riesce però sono dei tentativi seri insomma che fa invece poi si è realizzato il famoso polo tecnologico ecco in cui una delle grandi società che aderisce al polo tecnologico è una società famosa, famosa, perché è una società diciamo che sta dappertutto e che però insomma poi non sta da nessuna parte, la famosa Eutelia. Ecco, allora questo è il senso, è la famosa Eutelia che continua ad espellere 10.000 eh, lavoratori in tutta Italia insomma, e, e non produce un bel niente insomma ecco, allora noi abbiamo a Bagnoli un luogo bellissimo che non deve essere devastato dal punto di vista ambientale, per cui diciamo produzione di merci immateriali chiamiamole così te, alta tecnologia, ma l'alta tecnologia insomma in realtà sono uh, società virtuali che stanno appunto in tanti luoghi del mondo come se, come, uh, uh, come dire luoghi di uh, Come si chiamano? Cioè società, diciamo, di amministrative, no? però che poi non hanno un, un substrato fatto di lavori, di produzione, di... noi non sappiamo, però riescono ad entrare in certi meccanismi insomma, proprio per, eh, e continuano a fare fallimenti, eccetera, a fare investimenti di carattere finanziario e bancario, però non producono belli. Queste sono le contraddizioni insomma di questo grande e delicato processo e la, lo, la, ehm, anche eh, la, la proposta insomma che faceva Nicola rispetto all'esodo, l'esodo è una parzialità, io credo che la sinistra si debba ricostruire a partire di tutte queste parzialità che devono essere messe in connessione, come le esperienze che, eh, che fanno continuamente i nostri ragazzi con i gruppi gas, con la critica al mass, eccetera, proprio per ritrovare questo grande nesso che riesca a produrre diciamo, pensiero perché guarda alla, alla globalità e che però riesce a produrre diciamo, anche una critica concreta ai modelli di consumo e... Eh, Però queste esperienze purtroppo sono totalmente ignorate dalla sinistra, dalla sinistra istituzionale, e, insomma e soprattutto diciamo non, non vengono valorizzate perché continuiamo a, continuiamo a produrre, ad aprire i centri di grande distribuzione, di media e grande distribuzione, continuiamo a produrre imballaggi e eh, a non educare alla raccolta differenziata, eh, ma è anche impossibile farlo a un certo punto perché pure se il cittadino è diligente, produce e, e fa la raccolta differenziata, però se va al supermercato comunque deve trovare per forza il bidone di plastica con il detersivo. Insomma, qui siamo veramente all'anno zero di tutto ciò. Ecco, è una sinistra, faticosamente, abbiamo, abbiamo tentato di farlo negli anni scorsi, però veramente eh, questo è, per noi è, come, è oggi è ripartire da capo, insomma un po' perché tutti quanti non ci credono più e io credo che invece come sinistra da questo dobbiamo ripartire dalle piccole Eh, dalle piccole cose ma, so, ma dalle grandi cose perché noi abbiamo bisogno soprattutto per risolvere i grandi problemi dell'umanità, le guerre le, la fame, insomma il grande problema della, della cittadinanza del mondo dei, dei nostri migranti che vengono qui abbiamo bisogno di guardare in grande, cioè non possiamo guardare solo nel nostro piccolo e una sinistra deve essere questo se no veramente non ha senso di esistere non possiamo dare risposte Eh, parziali, non possiamo dare risposte, possiamo dare degli strumenti parziali di impegno, di impegno sociale che devono essere messe tutti in rete e devono riuscire a, a convogliare in un progetto collettivo. Eh, anche qui per esempio io nei giorni scorsi ho incontrato rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo che sono totalmente, eh, in questo periodo sono totalmente bastonati dalle politiche dei grandi eventi, quando invece Avevamo fatto un ragionamento collettivo di costruzione di esperienze permanenti che rispettavano i contratti nazionali di categoria, che dovevano avere requisiti di qualità, invece la politica dei festival fa in modo tale che tutta questa economia viene assolutamente sacrificata e soprattutto non è produzione di cultura non rimane niente alla nostra regione alla nostra città perché non solo viene mano d'opera da fuori ma anche eh, non, è, um, diciamo, non fa formazione sui territori, non fa nascere nuove leve eh, della cultura, non fa nascere nuove professionalità insomma siamo veramente in una situazione che la, la velocità insomma è anche La, una, è una falsa globalizzazione, è, so, è una manodopera a basso costo, insomma, in realtà, non è, non è più uh, il fatto che c'è uno scambio culturale, è soprattutto un modo di aggirare i diritti dei lavoratori. Io mi fermo qui, l'ho fatta anche un po' lunga, però. Ecco per me sono questi grandi interrogativi: come non espellere dal, dai processi di conoscenza, dalla velocità di questa della cultura immateriale? Perché forse all'università, ripeto, si, eh, questo avviene, ma nella scuola de, dell'obbligo oggi insomma, non c'è ancora un'adeguata preparazione, non tutti sono, eh, non in, nelle famiglie non ci sono i computer, eh, insomma. C'è eh, tanta parte della popolazione che è ancora esclusa, insomma, come risolvere queste esclusioni? Okay. Grazie Antonella. Adesso ci sono prima di dare a Sergio per le. volevo fare una domanda. Prego. proprio da quest'ultima cosa che si diceva cioè il problema dell'accesso dell secondo me riguarda in modo stretto quello che si diceva all'inizio sulla, sulla merce cioè in qualche modo il problema eh, la, la creazione di una merce dipende essenzialmente da, da due cose dal fatto che un bene sia misurabile e dal fatto che un bene sia scarso cioè la, scars, la scarsità e la misurabilità sono diciamo i criteri con, con i quali si costituisce una merce a partire da un qualche cosa che sia materiale o immateriale mentre diciamo eh, è possibile diciamo, stabilire il valore di, di una giornata di lavoro dal numero di ore che vengono utilizzate si diceva prima che la conoscenza c'è un altro criterio che è quello intensivo, quello della qualità e secondo me questo è un punto di partenza nel senso che eh, da qui eh, può partire diciamo, una critica rispetto al sistema dei brevetti da una parte, che è un modo di appropriare diciamo, la conoscenza con qualcosa che viene prodotto socialmente, cioè non, viene, non, non è possibile produrre conoscenza se non c'è uh, scambio, società tra esseri umani, tra individui, uno scambio che non è so semplicemente di, uh, di libri, di informazioni, ma è anche appunto di, di pensieri che non sono qualcosa di uh, immediatamente misurabile. Questo secondo me... Cioè, ci deve far mettere in discussione il, uh, il sistema dei brevetti e il sistema con cui oggi viene organizzata l'appropriazione della conoscenza e uh, c'è chi oggi prova a farlo anche costruendo delle esperienze dirette di produzioni indipendenti che vengono fatte attraverso metodi uh, si chiamano open source in alcuni casi applicabili ai software internet Eh, io penso che eh, sia, un grande, sia comunque un interrogativo tra, tra i tanti che ci siamo, che ci siamo raccontati eh, Quello di provare a, a capire queste esperienze Che diciamo, margine di sviluppo ci di sviluppo hanno E eh, la seconda cosa rispetto proprio al, al sistema diciamo, Attraverso cui viene organizzata oggi l'istruzione e la formazione Cioè ci si è resi conto che a un certo punto Per rendere funzionale la, produ la produzione di valore e non semplicemente di cultura, che è qualcosa che per noi ha un, ha una cosa, ha un significato diverso, all'interno delle scuole e delle università bisognava prendere quel sapere che, ve che veniva prodotto lì dentro, frazionarlo, dargli delle etichette che si chiamano crediti o si possono chiamare numero di pubblicazioni o titoli che vengono, diciamo, elargiti da istituti che siano l'università, che siano i master, eccetera, eccetera, e eh, assegnargli un valore. E poi organizzare sulla scarsità di quel valore, sulla scarsità di quel bene, e quindi sul processo di espulsione, diciamo dalla scuola pubblica, dall'università pubblica, organizzare la scarsità di quel bene e quindi farlo diventare un qualche cosa di, di oro. Cioè, eh, oggi la conoscenza paradossalmente costa molto di più che 50 anni fa ma perché mi chiedo io c'è molta più disponibilità diciamo in termini di formazione di conoscenza ecco come avviene la valorizzazione secondo me queste cose noi le dobbiamo tenere a mente per eh, eh, criticare diciamo come si sta eh, sviluppando l'economia della conoscenza e provare a, a individuare delle vie di uscita delle, delle vie di fuga e poi vabbè magari qualche altra cosa verrà fuori più avanti Questa era, cioè, si ricollega pure al discorso sul, sull'esodo. Cioè, come far sì che l'esodo non sia semplicemente una, uh, una fuoriuscita. Perché noi non I movimenti che hanno, che hanno fatto, che hanno costruito l'analisi sull'esodo, non l'hanno individuato come un campo di, in cui uno si esce fuori dalla, dalla società e si, delimi, si delimita un proprio spazio alternativo e basta ma quello spazio diviene immediatamente uno spazio di conflitto di messa in discussione del paradigma complessivo che ci sta nella società secondo me è da lì che dobbiamo, dobbiamo ripartire a provare a costruire esperienze diciamo di esodo che hanno direttamente per esempio provando a, a produrre cultura in modo indipendente a farlo eh, secondo schemi che non sono quelli, quelli che conosciamo classicamente a provare a eccedere tutte quelle forme diciamo, di copyright di, insomma grazie, grazie a Luca ci sono altri open source open microphone quindi. vabbè allora Eh, beh, eh, ci sono n cose veramente da dire sono talmente tante che proverò a metterle in fila in maniera un po' schematica speriamo di non essere troppo drastico nelle, nello schematismo eh, in primo luogo eh, devo alcune cose a Olivier nel, del suo intervento nel senso che Eh, ha detto tante cose che condivido perché condivideva il libro quindi è stato facile no <ride> eh, eh, ne voglio aggiungere una soprattutto sulla categoria dello spettro perché perché ho scritto una eh, una prefazione al libro che non è stata pubblicata perché Marcello Scini non l'ha condivisa e quindi è rimasta diciamo così nella penna anzi in realtà l'ho pubblicata su Facebook come mia eh, autocritica al libro e quindi forse la potete rintracciare da qualche parte non lo so ehm, che eh, aggiungeva un quarto elemento ai tre spettri che tu hai citato che sono perfetti e che condivido perfettamente che erano in qualche modo anche consapevolmente assunti nel titolo eh, anzi noi abbiamo avuto un po' una discussione perché siccome Derrida aveva fatto quel bellissimo libro gli spetti di Marx ci siamo detti Per una settimana circa, il libro prima si chiamava Le mani di Remida eh, sull'economia della conoscenza, quindi eh, poi abbiamo deciso di cambiare nello spettro eh, del capitale, però per una settimana ci siamo interrogati se questa cosa ci metteva in, in rapporto così stretto con Derrida, che eh, per noi è mh, diciamo un, un po' più alto rispetto alla nostra riflessione, Quindi abbiamo detto: Forse non è il caso, forse è il caso. Poi alla fine abbiamo detto: Vabbè, lo facciamo appunto e via, poi vediamo quello che, quello che accadrà. E, mh, e una parte di questa. La, la, il quarto punto è che in fisica lo spettro è una capacità di indagine della materia. Eh, sapete che esistono gli spettografi di massa, che sono degli strumenti con i quali. Dal certo tipo di frequenza che eh, la materia riesce ad emettere, si capisce che tipo di atomo c'è eh, dentro no? e, e quindi io facevo anche l'allusione a questa, a questa uh, dimensione. Uh, Marcello che. È, è il vero fisico dei due diciamo così ha, ha cassato questa cosa dicendo non, non se ne parla e, e quindi è rimasta nella, nella penna però insomma c'è anche questo elemento che per me eh, significava alludere a provare ad indagare un capitalismo così veloce così rapido anche così difficile da analizzare da un individuo da, da due individui perché la complessità richiama proprio la necessità di un'analisi corale, di più competenze, di una serie di cose che una persona sola non può avere, che due persone sole non possono avere. C'è bisogno di un'analisi collettiva, di, di prendere su in mano le cose, di cominciare a vederle da più punti di vista per intrecciare un'analisi completa. E questa vicenda qui alludeva un po' al fatto che noi indagavamo con un fascio di luce questa materia, avevamo delle risposte, non tutte ci rimanevano nelle mani, qualcuna non eravamo in grado di comprenderla, ma la affidavamo in qualche modo alla riflessione collettiva. E questo in qualche modo ci fa dire qualche cosa su Come sta cambiando questa nostra società? È l'unica cosa che mh, voglio dire, poi vado sulla parte propositiva. Eh, perché? Perché mh, vedete, le trasformazioni di questa società eh, non possono essere declinate, le, soprattutto le novità, in un elemento. In questo secolo che abbiamo alle spalle, le, le cose che sono cambiate sono tantissime, tantissime. Io ne individuo tre categorie, ma che sono tre categorie che hanno dentro cose che non finiscono mai. La prima, l'abbiamo citata, non, non, eh, non la riprendo, ma ci sarebbe tantissimo da dire, è l'economia dell'immateriale. Oggi, in termini economici, la produzione, la valorizzazione del capitale che avviene attraverso questi modelli economici è quasi pari all'economia dei beni materiali. Significa che il capitalismo valorizza il capitale tanto quanto lo fa con le merci materiali quanto lo fa con le merci materiali. Questa cosa ha una certa rilevanza, anche se è più complicato metterla eh, a, a valore in termini politici, perché non hai una classe operaia quindi non hai un elemento, un soggetto da trasformazione ben individuato non hai le categorie che hai utilizzato per tanti anni che hai sedimentato nella coscienza delle persone ma questo qui è un dato e, e per chi vuole mettere a critica il capitalismo, se non si parte dalla realtà, pr si prendono le cantonate che oggi una parte consistenza forse addirittura qualcuno dice maggioritaria della valorizzazione del capitale avviene attraverso canali diversi da quelli della produzione classica delle merci materiali, è un dato è un dato. Eh, L'altro dato è l'aumento dell'informazione nel ciclo produttivo, che non è la stessa cosa delle merci immateriali. Cosa intendo? Intendo tre cose fondamentali. Primo la merce, scusate la rozzezza con cui affronto questo tema, sarebbe molto delicato, ma nell'ottocento se voi pensate ad una fabbrica pensate anche ad, un, ad una merce penso ad una merce che è stata cara perché l'abbiamo messa nei nostri simboli diciamo dal 19 in poi al martello il martello, il martello quando veniva prodotto dentro una fabbrica che veniva industrializzata quella produzione quella merce lì aveva un valore sociale che non aveva bisogno di essere spiegato erano secoli, millenni, che la gente sapeva che cos'era un martello e il martello lo sapevano utilizzare tutti lì c'era molta materia prima e c'era una quantità di informazione legata a come è fatto il martello, al suo utilizzo a che cosa serve, a come serve a co come si fa, che era un pezzettino che era socialmente distribuito non c'era bisogno di informare il corpo sociale di come era fatta quella merce il corpo sociale sapeva come era fatto il martello e a che cosa serviva bastava soltanto produrlo e metterlo in vendita man mano che siamo andati avanti noi abbiamo inventato delle merci che in termini di materia mantengono sostanzialmente la stessa dimensione che avevano nell'ottocento cambiano molto anche i materiali adesso qui sarebbe la conoscenza che c'è nei, nei materiali che si utilizza oggi è molto diversa dalla conoscenza ma diciamo che facciamo finta che sono le stesse materie che si utilizzavano ma la quantità di informazione che c'è in quella merce è diventata preponderante e gigantesca significa che la conoscenza che è inglobata dentro la merce questa sedia la sedia che stiamo utilizzando è un pezzo di plastica ma le informazioni ingegneristiche che ci sono dentro per far sì che quel pezzo di plastica così leggero mantenga il peso di una persona non sono neutre e non attengono al fatto che esiste la sedia Lì dentro c'è una conoscenza accumulata ben precisa. Esiste poi, un non vi dico gli apparecchi sofisticati come questi qua, dove la quantità di informazione accumulata per fare dentro questo apparecchio è gigantesca. C'è un, un livello di conoscenza enorme nella produzione di questi apparecchi. Ma anche la macchina che noi utilizziamo. In 30 anni la macchina, che era totalmente meccanica, È passata da essere una macchina totalmente meccanica al fatto che noi oggi guidiamo sostanzialmente un mezzo attraverso dai 30 ai 50 computer che lavorano per noi facendo le operazioni che noi non sappiamo di fare. Ma noi stiamo utilizzando dei computer quando freniamo, quando cambiamo, quando sterziamo, quando illuminiamo, quando accendiamo la macchina cioè noi abbiamo dai, dai 30 ai 50 computer che stanno lavorando per noi dentro la macchina senza saperlo e questo vale per tutte le merci cioè c'è un aumento enorme delle informazioni che ci sono dentro le merci ma è aumentata anche enormemente l'informazione come dicevo prima io nella produzione cioè la macchina che viene utilizzata per produrre una merce oggi ha una quantità di informazione inglobata nel cosiddetto capitale fisso, cioè nel, nel come è fatta la macchina, che è enorme. E qui c'è un primo cambiamento che io vi voglio sottolineare perché si rallaccia alla cosa che veniva detto prima da Olivier, e cioè che c'è tutto un tema della riflessione sulla depressione che produce questo schema di lavoro che eh, viene individuato in questa fatica di essere se stessi al lavoro che è il tema dell'alienazione. Marx parlava dell'alienazione quando dal lavoro che tu ti producevi come volevi al lavoro che diventava sotto contratto, mm? perché tu dovevi lavorare come diceva il padrone, non è che dovevi lavorare in maniera diversa, e dovevi produrre le merci che diceva il padrone, non quello che volevi tu. E lui diceva che quella lì è un'alienazione potentissima e è uno degli elementi della rottura con la quale noi dobbiamo giocare per produrre la consapevolezza la famosa trasformazione della classe in sé alla classe per sé cioè dal fatto che tu eri un semplice operaio al fatto che ti riconoscevi membro di una classe sociale che doveva prendere il potere il passaggio di questi anni è diventato molto più di delicato perché perché l'aumento della informazione dentro la produzione, cioè il fatto che noi lavoriamo con macchine che sono sempre più cariche di informazione e di macchine che hanno dentro la capacità di gestione delle informazioni, fanno sì che l'organizzazione del lavoro comincia a diventare un'organizzazione che è molto diversa dalla organizzazione classica che esisteva nell'era meccanica. Quando noi andavamo nella fabbrica e, fa e stavamo dentro la linea e lavoravamo per otto ore, l'organizzazione del lavoro di quella linea era fatta in modo che quando ti venivano a dire che era disumano quel lavoro che tu facevi, tu lo percevevi immediatamente. Perché quando uscivi dalla fabbrica la relazione che avevi con il mondo, il modo con cui era organizzato il mondo non era lo stesso che vivevi dentro le otto ore e quindi era facile per te dire che quel lavoro era disumanizzante tu che facevi sindacato come ho fatto io qualche anno o che facevi politica organizzavi la, la, la classe in termini politici avevi un elemento per dire guardate che vi fanno lavorare in maniera che non è umana ora questo elemento produceva una consapevolezza e una capacità di organizzazione politica che ti dava l'identità la, di lavoratore oggi l'organizzazione del lavoro assume la forma delle relazioni umane questo è il punto perché siccome noi lavoriamo con macchine che gestiscono informazioni e noi stiamo sempre più avendo relazioni con l'altro attraverso macchine che sono le stesse con, che noi utilizziamo sia queste sia il computer o quant'altro che sono le macchine con cui facciamo relazione nel corpo sociale e facciamo produzione durante il ciclo di lavoro ci accorgiamo che questa similitudine, questa eh, omologazione del processo vitale al processo produttivo ti svuota completamente del senso della vita. E tu sei deprivato del senso della vita perché tu sei in qualche modo messo nella condizione di non avere un'interruzione tra il momento del lavoro e il momento della vita extralavorativa anzi il momento della vita extralavorativa viene messo al lavoro per la produzione di senso che è l'altro elemento per cui tu sei perennemente inserito a livello psicologico dentro il ciclo produttivo e questo qui è un elemento che più vai a vedere nelle giovani generazioni e più ti accorgi che è un dato di fatto scontato che non viene messo in discussione che è una difficoltà enorme per chi organizza il sindacato è una difficoltà enorme, enorme per noi che eh, abbiamo il problema di scalare la montagna cioè di produrre un elemento di autoconsapevolezza e di, eh, di rottura di questo schema qui c'è un ulteriore, il terzo punto di innovazione che si somma e si stratifica con i primi due e cioè che noi siamo in presenza di una novità assoluta Nella, eh, nelle società umane la novità assoluta si chiama l'industria di senso almeno io la chiamo industria di senso l'industria di senso è per essere sintetici un'industria che produce senso della vita non in termini diciamo così eh, complementari alla produzione delle merci ma come scopo cioè come luogo della produzione del valore questa cosa non era mai accaduta il senso della vita veniva prodotto o dalle tradizioni, nelle società agricole o dai movimenti reali che erano in campo, i partiti sindacati, le, le persone in carne e ossa che re si relazionavano tra loro non era mai esistita nella storia una struttura che faceva profitto nella costruzione del senso sociale della vita, non era mai esistita Anche i famosi enti, eh, diciamo così, superiori, enti sociali superiori, come le religioni, che erano insomma, strutture che costruivano il senso della vita, con... non lo facevano mai per profitto. Partivano da una struttura molto rigida, molto forte, da una relazione col senso del religioso, che qui non ho tempo di indagare, ma, eh, ma che era una cosa diversa dalla produzione di senso per fare profitto perché l'agilità nella trasformazione di, di qual è il messaggio che devi veicolare di come lo devi veicolare di qual è lo scopo che devi raggiungere che ha l'industria di senso non l'ha nessun ente sociale che è mai esistito nella storia perché anche la Chiesa per decidere se i predi si devono sposare oppure no ci mette qualche decennio ci mette qualche secolo perché non ha una risposta l'industria di senso ci mette un giorno fanno l'analisi di marketing capiscono che questa cosa funziona che era l'esatto contrario de, di quello che dicevano il giorno prima e lo fanno senza problemi perché quella cosa funziona hanno testato che funziona funziona e la fanno questa è una novità gigantesca perché è una novità che cambia le carte in tavola per chi come noi doveva costruire scalando la montagna un altro senso della vita l'industria di senso non è semplicemente il sistema dei mezzi di comunicazione di massa la comunicazione di massa è nata nell'ottocento e aveva una finalità molto esplicita e diretta quando i padroni fanno il Corriere della Sera lo fondano perché hanno bisogno di informare la loro classe il gruppo dirigente di un paese di qual è la politica che gli interessa quando noi fondiamo l'Avanti nell'ottocento noi che cosa diciamo? Dobbiamo, Gramsci scrisse delle pagine stupende su questa cosa dobbiamo dire alla nostra gente quali sono le idee che servono per la loro liberazione il mezzo di comunicazione di massa viene pensato con uno scopo preciso cioè quello di tenere insieme una comunità, di socializzarli dei contenuti e di istruire quella comunità su quello che c'è bisogno da fare quello che deve fare quella comunità i mezzi di comunicazione di massa da quando nasce la codifica commerciale che viene sperimentata negli Stati Uniti dopo la crisi del 29 assumono un, un altro ruolo il mezzo di comunicazione di massa non viene acquistato dal soggetto che aderisce a quell'idea perché vado la, alla mattina e compro no, è il mezzo di comunicazione di massa che vende voi al mercato della pubblicità ognuno di noi, anzi tutti noi perché il mercato è planetario quindi gli italiani sono considerati tutti quanti insieme eh, noi abbiamo il famoso, siamo individuati con un costo contatto, valiamo una certa cifra nel mercato mondiale valia valiamo esattamente la metà dei francesi e un po' meno della metà dei, de de dei tedeschi va bene è funzione di una serie di parametri adesso qui non ve lo so a dire ma quando il Corriere della Sera fa il, il, oggi esce col suo quotidiano lo fa pensando che vende al mercato mondiale Le persone che andranno a comprare il giornale e addirittura, lo vede, avete l'esempio con le, le free press, non serve più neanche che voi lo acquistiate, l'importante è che voi lo prendiate. La televisione commerciale voi non la pagate, ve la danno gratis. Ma perché ve la danno gratis? Perché voi, se, noi siamo venduti sul mercato della pubblicità. E perché siamo venduti sul mercato della pubblicità? Perché quella cosa lì produce dei cambiamenti omeopatici, millimetrici, quasi invedibili quasi impercettibili, di come dobbiamo in realtà vivere, quali sono le istruzioni per la vita come dobbiamo organizzare la nostra giornata, come organizziamo la nostra settimana, come organizziamo il nostro mese, come organizziamo il nostro anno, come organizziamo la nostra vita, le vacanze, non le vacanze, la moda, non la moda, quello che va di moda. Addirittura con le trasmissioni degli ultimi anni, siccome questo meccanismo aveva azzerato tutti, tutti i meccanismi di, di trasmissione tra le, tra le generazioni, con quali erano le regole della vita. Si sono inventate le trasmissioni che istruiscono su quello che è giusto e sbagliato. E ci abbiamo noi una serie di esempi di programmi che stanno lì e ci sono quelli che raccontano la loro vita e la gente dice, ah, tu c'hai ragione, no, tu hai fatto quello che non si fa. Perché? Perché questi meccanismi sradicano completamente i meccanismi con i quali noi abbiamo gestito le nostre società. E questo meccanismo è un meccanismo importantissimo, per questo noi in tanti anni abbiamo fatto una lotta forse non, non compresa fino in fondo per la salvaguardia del servizio pubblico radio televisivo serviva a fare per questo, per avere uno spazio d'alterità non l'esodo, l'esatto contrario cioè di avere uno spicchio che era demercificato cioè uno spicchio che riusciva a dire ai signori attenzione, si può fare e si deve fare comunicazione per un altro scopo che non è quello di vendere la testa delle persone sul mercato della pubblicità oppure qui la sinistra ha sempre considerato questo come un elemento superfluo. Tutto sommato si poteva perdere il referendum sulla legge Mammì, si potevano non discutere le questioni relative alla RAI o agli altri servizi pubblici, oppure pensarle come un elemento accessorio. Tanto è in più importante fare altro. Eh, secondo me era più importante fare quello perché quello lì rompeva degli schemi che altrimenti, come abbiamo visto hanno prodotto poi dei comportamenti sociali che hanno sradicato la sinistra e qui vediamo secondo me proprio al tema delle proposte io la, la vedo così il capitalismo il capitalismo nel suo divenire produce dei momenti di crisi il capitalismo è crisi nel senso etimologico del termine cioè è un processo che macina costantemente se stesso e produce il nuovo in questo senso un po' è il contraltare anche della proposta politica che fa Marx Marx è un antideologico chi dice che il marxismo è un'ideologia non ha capito nulla di Marx a mio avviso Noi abbiamo tentato di trasformarlo in una ideologia perché dovevamo ipostatizzarlo, dovevamo costruire lo schemino che serviva per fare delle cose, ma Marx non ci pensava neanche lontanamente. La filosofia della prassi che individua eh, Marx che Gramsci definisce in questo modo secondo me molto interessante in realtà è una struttura antideologica che dice che sono i movimenti reali che vanno avanti e producono la trasformazione in questo il capitalismo è esattamente un processo di questo movimento reale che produce delle, delle crisi il problema è che queste crisi eh, producono ad un certo punto delle, delle rotture perché si producono degli, dei disequilibri talmente tanto grandi che investono l'equilibrio raggiunto nel, nel processo nell'accumulazione de, dei rapporti de, dentro la società e si producono sconquassi come nel 29 e come nel 2008 il problema è capire che tipo di risposta la sinistra dà a questa ipotesi io la vedo così, nel 29 la sinistra ha sostanzialmente risposto con le politiche keynesiane Che cosa sono state le politiche keynesiane? Anche qui proviamo a, bru a brutalizzare il concetto. Mentre in Unione Sovietica si pensava a fare un'economia pianificata, cioè un'economia che si sviluppava su un programma che era deciso a monte e quindi un'economia che in qualche modo era ingessata nelle decisioni che il livello della politica aveva deciso. Un pezzo consistente della sinistra nel mondo, rispetto alla crisi del 29, ipotizzò il sostegno alla domanda. Che cos'era? Keynes è questo sostanzialmente. Cioè dire il ciclo economico da solo non ce la fa. Se ce la fa produce un meccanismo che distrugge equilibri sociali e fa pagare dei pesi talmente tanto grandi alla società che rischiamo delle, delle insurrezioni. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna garantire che lo Stato svolga un eh, ruolo di mediazione attraverso il fatto che lui si indebita un po', dà un po' di risorse eh, al ciclo economico sotto sostanzialmente due forme, un po' di Stato sociale, e cioè sgrava dei costi sociali la collettività e quindi Ti dà risorse, se tu non devi pagare la scuola, c'hai i soldi per fare un'altra cosa, cioè per comprare delle merci. E quindi io ti do la scuola gratis perché tu con co i soldi che non paghi la scuola ci compri il computer, o ci vai al cinema, o ci vai a fare le vacanze, o ti compri i vestiti, quello che vuoi. Quindi un po' di servizi in modo da dare capacità di spesa e dall'altra parte un po' di sostegno alle aziende per continuare a produrre le merci in modo da riprendere il ciclo. Questa cosa è stata una risposta che ha prodotto dei risultati notevoli. Per decenni questa cosa ha prodotto degli equilibri nuovi, ha distribuito ricchezza, ha fatto delle cose di una certa rilevanza. Diciamo che abbiamo costruito uno Stato in, in alcuni paesi del mondo, con questo meccanismo si è costruito uno Stato dove i diritti sono emersi come una cosa materiale. La cosa concreta, cioè il diritto alla scuola perché? perché dentro quello schema là quella cosa lì era un tuo diritto, te l'hai riconquistato attraverso un'ipotesi politica. Il neoliberismo ha travolto questo meccanismo. Ora non, è, non ho tempo di entrare dentro i meccanismi della globalizzazione Dico semplicemente, forse io do una lettura diversa da quella di Santonella se ho capito bene, eh, la globalizzazione non è, anche quando significa un arretramento dei diritti, non significa un ritorno indietro per me. Eh, anche quando ti tolgono un diritto e ritorni alla, alla situazione precedente siccome sono cambiate tutte quelle cose che io ho detto non ritorni alla condizione che stavi prima no no ma lo dico per come semplificare no no no ma questo per carità lo, lo dico come schema perché molto spesso a sinistra invece riemerge una cosa una lettura di qualcuno che dice vabbè ma insomma il capitalismo è sempre lo stesso ci vuol sfruttare, ci vuol mettere nella condizione non ci pagare, ci vuol far lavorare non ci vuol far pagare, punto Se fosse così semplice avremmo chiaro che cosa... Già trovato la soluzione. Cioè avremmo già fatto tutto. Cioè, avremmo, ba, basterebbe riprendere le cose che abbiamo fatto 70 anni fa, 80 anni fa e rimetterle in campo. E, e, purtroppo non è così semplice, purtroppo. Eh, però a me non interessa adesso indagare su che cosa è stata la globalizzazione. Dico qual è... Eh, la divaricazione che vedo nelle ipotesi che la sinistra propone e a mio avviso ce ne sono due una che proponiamo noi su cui dirò delle cose e un'altra è quella della ripresa di una stagione neogenesiana cioè sostanzialmente diciamo avete visto c'è un pezzo forte della sinistra quasi tutti quasi tutti gli economisti quasi tutti i politici che dicono avete visto avete voluto fare la globalizzazione vi siete beccati la crisi state nel, nelle peste in tutto il pianeta bisogna riprendere la strada del, del, del neocinesismo, e cioè dello Stato che riprende a fare delle cose e dei diritti che riemergono attraverso quel meccanismo e, e ricostruzione di questi equilibri io credo che questa cosa non sia più sufficiente non solo la credo improbabile ma credo anche che non sia più sufficiente perché non mi sembra che sia all'altezza dei problemi che abbiamo e soprattutto non, non faccia tesoro del più grande insegnamento diciamo dei nostri classici e cioè che noi dobbiamo lavorare sul, sui punti alti delle contraddizioni del modello non sui punti bassi e io vedo un punto alto e questa è la proposta che facciamo nel libro che può significare per la sinistra una ripresa che non significa occuparsi diciamo così di, di internet o del web o, de, o soltanto delle merci immateriali ma prendere da quelle contraddizioni che lì si sono individuate degli spunti per dei modelli di economie e di relazioni dentro il corpo sociale che ci dicono qualcosa di interessante per dire in altri termini a me non interessa molto fare la battaglia sugli open source nella pubblica amministrazione l'ho fatta da dieci anni non, non è questo il punto la pubblica amministrazione risparmia ci sono dei margini lo, le, si rifà l'industria lo, locale tu, tutte cose vere sulle quali abbiamo fatto appunto dieci anni di battaglie molto spesso completamente ignorati dalla sinistra ma non è questo il punto a me interessa la logica che c'è dietro, dietro questo meccanismo perché Perché le logiche che sono nate dietro questa esperienza hanno aperto a delle ipotesi economiche diverse. Queste sì di demercificazione reale, non di semplice sostegno alla domanda come ha fatto il chinesismo, di vera e propria demercificazione, e cioè di fuoriuscita di segmenti, per questo non l'esodo, ma di fuoriuscita di segmenti produttivi Dalla logica mercantile alla logica della cooperazione sociale. Cioè all'emersione di zone in cui la logica del bene comune non riguarda più semplicemente l'acqua perché la vogliamo perché senza acqua non si vive. Punto. È vero, è inutile che lo. Cioè non, non, non lo voglio neanche discutere. Cioè, è, un, è un dato non assodato, assolutamente di dignità umana, punto. Ma perché dietro c'è un'ipotesi di modelli economici che fuoriescono dalla logica mercantile. E io credo che uno dei punti che la crisi ha come obiettivo, la crisi del 2008, è proprio ipotizzare la fine di quei modelli. Cioè, noi prima la, di questa crisi cominciavamo a intravedere che in quei modelli che sono stati definiti dalla wiki Wikie economics, cioè i modelli dell'economia della condivisione e della cooperazione, dei punti nei quali si potevano riorganizzare i consumi sociali. Ora, che cosa significava questa cosa? Significava che pezzi di mercato, sui quali loro lucrano tantissimo, e in particolare pezzi non secondari dell'economia immateriale, stavano emergendo in forme di auto-organizzazione sociale come fenomeni che fuoriuscivano dall'area mercantile e andavano verso l'area della condivisione e del, dell'economia del dono ora questa cosa non era una cosa piccola perché se è vero che l'economia immateriale ha la stessa grandezza dell'economia materiale e là dentro cominciano a emergere logiche di demercificazione significa che, che il capitale sta perdendo dei pezzi non piccoli della propria capacità di aderire sui processi economici e questo io credo che sia il punto centrale dello scontro cioè se la sinistra riparte da questa consapevolezza assume questa dimensione come il nuovo modello da proporre come schema e quindi non, non dice soltanto no al brevetto perché è una cosa oppure no al diritto d'autore perché è un'altra ma dice attenzione che l'organizzazione della produzione può essere fatta in forma demercificata perché le tecnologie ci hanno consentito oggi di sperimentare forme che vanno verso processi di demercificazione la proposta riguarda tutto riguarda un, una società alternativa a quella del, del mercato questo è l'elemento sul quale la sinistra stenta perché perché il gruppo dirigente della sinistra non sa queste cose non le sa, semplicemente non le sa cioè non, è inutile che, perché è un gruppo dirigente che viene da un'altra storia io a Fausto per esempio due anni fa feci un, un esempio per fargli capire di che si trattava e lì ha avuto ecco Fausto le dichiamo su queste cose amichevolmente da circa 25 anni Eh, quindi me lo posso permettere di dirlo perché eh, abbiamo una relazione duratura eh, da questo punto di vista eh, ho provato a dirgli questa cosa sai che cosa sono i modelli della week economics dico allora sono questa cosa qui tu fai conto di tornare al 1975 quando il sindacato era alle estreme eh, capacità politiche di adesione eh, controllava eh, i processi produttivi che è quello che poteva fare ovviamente dentro la fabbrica aveva una sua capacità di auto-organizzazione di una certa rilevanza ecco dico immaginate che tu stai a Mirafiori e che gli operai di Mirafiori decidono autonomamente e hanno la possibilità pratica che tornando a casa nel loro tempo libero facendo una cosa analoga a quella che fanno in fabbrica producono una macchina e la producono giocando tra virgolette, scambiandosi i pezzi di lavoro con gli altri che, che fanno quella cosa e alla fine producono una macchina che possono regalare a chi ne ha bisogno perché le la materia non l'hanno pagata, perché il lavoro ce l'hanno messo loro per passione e che lo la loro merce non è merce ma è un dono. Poi fai conto che quel processo produttivo produce una macchina che è leggermente più bella della macchina che si produce durante l'orario di lavoro dentro la Fiat e si produce con una logica di relazione tra i produttori <ride> che è più efficiente di quella che ha la logica della, della, della linea dentro la fabbrica al punto che Agnelli viene e dice scusate ma voi come la fate sta macchina? dice ma la facciamo così allora facciamola anche noi dentro la fabbrica nello stesso modo Dico, ecco, quello che è avvenuto in questi 25 anni è stato esattamente questo, che una comunità gigantesca di persone nel mondo hanno prodotto, sperimentandolo sui software, ma hanno prodotto una logica di produzione condivisa che fa esattamente questa cosa e da 25 anni produce delle cose, le distribuisce gratuitamente a chi ne ha bisogno, con una logica di condivisione e di cooperazione e di dono per cui non, quelle cose prodotte non sono merci e le hanno fatte talmente tanto bene che hanno costretto la più grande fabbrica imperialista avremmo detto una volta che la storia ha conosciuto quella che è riuscita a brevettare il linguaggio una cosa che prima di allora era pensata non brevettabile come la Microsoft ha dovuto dopo vent'anni inginocchiarsi e dire sì ci avete ragione voi dobbiamo produrre in questa logica condivisa ora gli ho detto a Fausto ma tu che cosa avresti detto se gli operai negli anni 70 avessero fatto questa cosa che avevamo prodotto il socialismo avevamo imposto al capitalista il modello di produzione le logiche produttive i prodotti avevamo detto che quelle cose non erano merci ma erano addirittura doni e perché la sinistra non riesce a vedere queste cose non riesce a vedere la logica che c'è dietro queste cose e proporre un'alternativa reale, non l'alternativa per dire noi siamo contro la, il capitalismo no, un'alternativa reale di produzione di organizzazione della produzione, per questo ad esempio non sono d'accordo con l'esodo qui non è un problema di fare le Taz le zone temporaneamente autonome cioè delle zone che sono esterne perché non voglio mischiarmi con quelli cattivi noi siamo in grado di organizzare se lo vogliamo un'alternativa reale e il problema è che ci vuole la politica Quello che dicevo all'inizio, l'anticipo. Ci vuole un gruppo dirigente che a questo livello sa porsi, a questo livello dà la sua capacità di lettura dei processi, a questo livello dice si ricompongono i bisogni e si dà una risposta a quello che va al CUP, a quello che, che Perché il CUP lo possa organizzare in maniera eh, auto-organizzata e condivisa senza che la regione spenda milioni e milioni di euro dove ci stanno le tangenti, le cose che sappiamo tutti quanti come funzionano eccetera. no, quelle cose possono essere prodotte in questa modalità soltanto che c'è bisogno di un'altra politica c'è bisogno di un altro dell'anticipo giusto e in questo senso io credo che noi dobbiamo aprire questi nuovi spazi perché ce li sono e io credo che se noi cominciamo a dire che questo è il terreno saremo scavalcati da una miriade di giovani che le stanno sperimentando e che non incontrano mai la politica, non la incontrano le fanno da, per conto loro e non riescono mai a concretizzarle in formato della politica perché la politica fa altro con un'altra logica io credo che vabbè, questo era lo scopo del libro insomma di, proporre questa cosa. Noi abbiamo chiamato questo il welfare delle relazioni per cambiarlo diciamo rispetto al welfare tradizionale, al welfare state perché pensiamo che non sia più lo Stato gli apparati statali che devono produrre il welfare ma lo Stato mettere le condizioni per far sviluppare alla società il welfare di, che è in grado di produrre per se stesso e quindi ridare ai soggetti la capacità di auto-organizzarsi un po' quello che Marx voleva fare scalando la montagna cioè in qualche modo pensare a un processo di liberazione che parte dai bisogni delle persone e che vengono, eh, si viene a riorganizzare sul, sulle persone che si autodeterminano nel loro destino e da questo punto di vista credo che forse l'unico vero punto elemento di contatto con il Marx ottocentesco che abbiamo fino in fondo è il mantenimento di questa aspirazione qua Una, una piccola precisazione. No, nel senso che chiaramente, voglio dire, eh, di sicuro l'esodo a cui mi riferivo non era assolutamente là di Akin e, e che a me, voglio dire, dopo aver letto un, questo testo, cioè pensare che scalare la montagna voglia ancora una volta pensare alla democrazia buona, cioè democrazia a forma di governo politico del capitale, e non in questo contesto, voglio dire non magari domani là fuori nella nozione politica, ma pensare a qualcosa di altro mi sembra forse pure annichilire, no? in qualche modo anche il, diciamo il, gli stimoli che possono arrivare da questo libro, senso che la democrazia blo, buona non porta... parlavamo prima di espulsione dalla fabbrica. Cioè, in questo momento ci sono fabbriche intere composte non più solo dagli operai, ma da tutta la catena anche del sapere interno alla fabbrica che devono essere chiuse, okay? Noi ci, in Napoli ci sono esperienze tipo quella dei cantieri Megaride, di fabbriche che si sono resi indipendenti dal padrone e adesso sono estremamente funzionanti, ma il sindacato buono, il partito buono della democrazia buona oggi cerca un buon padrone, non lo concepisce neanche lontanamente il ragionamento che fai tu. Per me questo è esito adesso. È esodo dalla democrazia concepita come uno strumento in cui uno delega quotidianamente il proprio destino a una persona terza. Questo è l'esodo. È quello in cui una, un territorio, una comunità, si riconosce da dentro la fabbrica e da fuori e inizia a scambiare le proprie merci, le proprie conoscenze senza il rapporto valore-merce. E non è quello di tale. in questi termini scusate che ci prendiamo ah ma certo allora no, volevo dire trovo anch'io molto giusto il uh, Uh, riferimento a uh, queste nuove forme di produzione che si sottraggono uh, dalla valorizzazione e a cui anzi il capitalismo, queste socializzazioni di conoscenze e quindi innovazioni che poi addirittura devono essere rincorse dal capitalismo per uh, fare in modo che si crei innovazione nei metodi di organizzazione del, del lavoro e della produzione. Ma il discorso è che mi veniva da pensare. Forse queste queste forme non si rivolgono alla politica, non tanto perché la politica non le ascolta, ma perché sono su un livello di cooperazione che proprio non ha. è, è incommensurabile con il livello della politica rappresentativa e per delega, e per cui non è inutile, insomma, eh, tentare di essere punto di riferimento di questa. Um, di questa autorappresentazione cioè è inutile voler rappresentare una cosa che già si, autorapprese, si autorappresenta e intende autorappresentarsi come forma, come eh, stile e come, e come essenza um, e quindi insomma um, van, vanno ripensate piuttosto um, le forme del politico le forme del, del, della produzione a partire da um, da altri criteri e con altre categorie, ehm, che sono senz'altro i territori e le comunità, ma non in senso, um, in senso diciamo etnico, autoctono, uh, ma c'è da pensare in questo, in questo senso una... Um, Una, una comunicazione e una, una formazione di identità che eh, non, non conosciamo e non, insomma, è per la prima volta che andrebbero sperimentate e, insomma questo solo davvero è, è forse per questo che non, si, non hanno la politica che li ascoltano non ce la possono avere costitutivamente perché quel livello di socializzazione è incommensurabile con Con il livello di politica che abbiamo conosciuto finora, allora, se c'è qualcun altro così diciamo prendiamo qualche altro intervento, perché poi direi di, insomma, di avviarci alle conclusioni perché si è fatta una certa, come si dice, dalle parti sue. Allora beh, quindi lascio la parola a Sergio e concluderà lui se non ci sono altri interventi. Prima di ricordare due appuntamenti, eh, innanzitutto che la discussione to be continued domani eh, a Via Milisurgo al Cirem c'è un'altra presentazione del, del libro di, di Sergio, eh, diciamo, cambiano i quattro quinti insomma, dei, dei relatori, rimane Sergio, a cui si, si aggiunge l'altro coautore che è Sergio, eh, Marcello Cini. Insomma, che, secondo me, con, eh, nello spirito del libro veramente insomma, impegnato come capolista nella campagna elettorale per il Consiglio regionale del, eh, del Lazio ha eh, deciso di come dire, scendere a Napoli e eh, partecipare alla presentazione del suo libro quindi come dire, questo è anche la cifra di, di un modo di, di fare politica eh, pensiero e azione <ride> e, e poi diciamo un appuntamento invece che sta tutto nella, nelle cose che ci siamo detti oggi perché appunto quel loro modo di fare altra comunità è sotto attacco, sotto un attacco reale, militare eh, che è quello delle popolazioni, delle comunità zapatiste domani al consolato americano, a via, messicano avvia la riviera di Chiaia se non sbaglio a che ora? alle 11 c'è un presidio appunto uh, a sostegno di solidarietà insomma con le comunità uh, zapatiste Sergio per te ma ehm, sostanzialmente i due interventi di Nicola e di Alfonso non mi ricordo il nome non so perché non riesco a memorizzarlo come mi capita spesso nella vita scusami ma sono così Eh, no vabbè non ti preoccupare eh, no, forse una... sono sostanzialmente la stessa domanda messa da due punti di vista diversi eh, il punto c'è nel senso che queste nuove forme di comunicazione e i modelli che sottostanno a queste forme impattano con i modelli della democrazia rappresentativa questo lo dobbiamo sapere cioè non, la democrazia rappresentativa è un punto preciso della storia è un percorso della storia probabilmente la dimensione della crisi delle democrazie rappresentative è la cifra di una tenaglia che va dall'alto e dal basso presa in una rapporto stringente, forse addirittura che potrebbe strangolarla. Perché dall'altro c'è la grande funzione delle strutture sovranazionali, dalla Banca Mondiale, Fondo Monetario, World Trade Organization, le, i grandi poteri delle multinazionali, i grandi poteri delle forme non rappresentative dei poteri, con Addirittura l'Unione Europea nelle sue forme, che non è arrivata ancora diciamo così, a dispiegare le potenzialità di una vera e propria democrazia rappresentativa, che aggrediscono le forme delle democrazie nazionali così come le abbiamo conosciute fino a oggi. I parlamenti dei paesi sono a sovranità limitata ormai, non sono più in grado di decidere sulle politiche economiche, sulle politiche fiscali. sulle politi cioè, Hanno... Capacità di manovra bassissima e quando tu produci una struttura istituzionale rappresentativa che non è libera di decidere le cose, cioè di rappresentare i soggetti che l'hanno in qualche modo costruita, tu stai già in una crisi che è già sottoscritta e dall'altro tu hai una crisi che deriva dal fatto che i modelli di organizzazione della società eh, cominciano ad avere delle logiche che stanno al di fuori da quelle che sono state ipotizzate nell'ottocento e novecento e cioè come strutture che si innervano dentro le democrazie rappresentative eh, questo è un dato è un dato sul quale noi non possiamo far finta eh, diciamo di eh, poter sorvolare perché è un dato che porta ai risultati che abbiamo oggi in Francia in cui oltre la metà delle persone non vanno a votare Perché non riconoscono quello come uno strumento. E è un problema grosso sul quale, punto, non credo che noi possiamo mh, cavarcela semplicemente con un rilancio dell'idea della democrazia rappresentativa to cure. Ne possiamo pensare, ma questa è una mia ipotesi, semplicemente alla costruzione di comunità che dal basso mantengono delle forme di auto-organizzazione non misurabile con la democrazia rappresentativa. Perché? Perché quelle, quelle dimensioni lì trovano più facile terreno nel leghismo, Adesso, per essere brutali. Cioè, il leghismo è una risposta a questa crisi. Noi non possiamo marciare su quella cosa, perché il leghismo costruisce invece una risposta identitaria territoriale è eh certo è eh certo, certo. Ma lo, di, lo dico perché è una risposta eh, a questa crisi è una risposta è, è, un, è una forma di autonomia e, e di richiesta di autonomia e di anche di salvaguardia di quel territorio beh, non c'è dubbio però, però dobbiamo, dobbiamo beh, ha alcuni elementi non è semplicemente Non è, non è semplicemente un'operazione dall'alto eh? il leghismo non è la Lega la Lega è una cosa il leghismo è un'altra il, il, il leghismo si ritrova in, in vari punti del mondo anche eh, a varie geografie politiche diciamo così è una risposta di un territorio che si sente attaccato non sa come rispondere e la prima cosa che fa è dice io metto una barriera difendo chi sta di qua e contro quelli che stanno di là è un'idea molto semplice nella storia nella storia è stata Prego. Ma non No, devi devi distinguere appunto la Lega dai leghismi. Le... No, no, no, no, io lo, dico, lo stavo mettendo proprio agli cioè io stavo facendo perché quella è l'esperienza più estrema di quell'ipotesi, cioè della difesa del territorio, quella lì è l'esperienza più estrema e è quella che appunto per noi eh, pone più problemi, perché tu vai a farti un giro nel nord e ti rendi conto di quanto è complicato provare a dire che tu difendi gli interessi di quelle persone senza scivolare sul terreno del leghismo, è complicatissimo è molto complicato si il cambiamento. perché la comunità non è cambiamento, la comunità è staticità di relazione, la comunità è eh, regole fisse nelle relazioni tra gli individui la comunità è una cosa molto precisa, quando tu aderisci a una comunità aderisci a delle regole Se no non è comunità, se no è una collettività, è una cosa un po' più ampia. Sul concetto di comunità dovremmo discutere, ma per me la comunità è una certa cosa. La collettività è una cosa diversa, è, è una stratificazione di luoghi, di cose, eccetera. La comunità è una, appunto una definizione nelle quali per me è più comunità... La, la comunità di San Patrignano è la comunità. Beh, no, dico: è, è, è, è un luogo dove le gerarchie sono pre precise, punto, non se ne esce fuori. Non, e non sono neanche. Non è possibile neanche mettere in discussione a meno di non mettere in discussione la comunità dove stai. È come il tifo: cioè, il, il tifo è la comunità per eccellenza. Tu non è che metti in discussione la squadra, poi metti in discussione l'allenatore, poi metti in discussione il giocatore, poi metti in discussione il presidente. La squadra, non la, metti, la squadra come entità metafisica non la mette in discussione, ci appartieni, punto. Puoi stare fuori, cioè tu puoi non aderire a quella squadra, ma non, non si discute, cioè, le, ci sono delle regole precise. Le collettività sono cose diverse, nel mio schema ovviamente, poi basta mettersi d'accordo sul significato delle parole, eh, punto però siccome nella storia la comunità è definita in un certo modo, io aderisco diciamo, a quel modello lì, eh, questo non significa che non dobbiamo avere rapporti col territorio, non dobbiamo avere rapporti con i soggetti, anzi che non vanno ricostruite delle forme di eh, partecipazione democratica che provano a testare questo problema che abbiamo con i modelli che emergono dentro questi contesti. Ti faccio un esempio uno dei problemi che ha chi eh, si occupa della rete per esempio è decidere e discutere eh, sui livelli di democrazia della rete la rete ha innovato tantissimo e ha messo in connessione una quantità abnorme di persone, dando opportunità che fino a qualche anno fa noi neanche ci immaginavamo automaticamente verrebbe da dire, quello lì è uno strumento democratico, perché ti dà degli strumenti che tu prima non hai no? qualunque elemento che ti aumenta gli strumenti ti dà un di più che prima non hai ma la rete non è democratica, intendendo per democratico un luogo dove tu partecipi con eh, anche la tua disponibilità a essere minoranza non, eh, diciamo così, governante. Per chi ha fatto militanza politica nel Novecento, quella lì era una cosa chiara. Tu partecipi alle elezioni sapendo che le puoi perdere, sai l'opposizione e finisce i giochi, casomai protesti, ma fine. Quella lì è democrazia, nel senso che c'è una maggioranza e c'è una minoranza. La rete non funziona in questo modo. La rete da questo punto di vista è ademocratica. Se tu sei iscritto a una lista, tu stai dentro quella lista fino a quando quella lista di discussione aderisce alle tue idee quando vedi che qualcosa non funziona cominci anche a dire no, io non sono d'accordo Al alla terza decisione o alla terza discussione dove la tua idea non è presa in considerazione tu non resti in quella lista a fare battaglia politica tu vai a fondi un'altra lista vai da un migri da un'altra parte i meccanismi sono molto diversi e questo meccanismo per esempio è un meccanismo che si comincia a inoculare dentro dentro le strutture di partecipazione anche non in rete e noi a sinistra ne abbiamo sperimentato tantissime di queste cose siamo antisegnani come direbbe qualcuno no? perché? perché è così perché i gradi di libertà che si innalzano producono dei comportamenti diversi quando tu eri una classe tu il grado di libertà che c'avevi era all'interno della classe, quindi tu stavi in minoranza dentro il partito, punto Io sono stato minoranza dentro il PC per tanti anni, um, per, perché? ma era il mio, cioè io votavo, andavo sotto, eh, prendevo al congresso un voto, casomai come mi capitò a me, un solo voto al a un congresso di, di partito, 300 persone che votavano nella, nella mia sezione, mi ridusse a fare il segretario a 20 anni, perché? Perché? Perché, perché ero ero la minoranza della minoranza della minoranza per cui alla fine ne, ne, ne trovo dentro lo scontro e quindi fa il segretario queste cose non sono più possibili oggi perché? perché si stanno determinando dei meccanismi di comportamento del corpo sociale che minano questi processi democratici questo che cosa significa che bisogna abolire questa cosa possiamo dirla ma tanto non, non E <ride> i processi vanno avanti bisogna prendere atto che si stanno determinando dei processi che questi mettono in discussione alcuni assetti alcuni, eh, alcune logiche di funzionamento delle strutture democratiche così come l'abbiamo conosciuta e dobbiamo produrre un salto in avanti qual è il salto in avanti? Ancora nessuno lo sa dobbiamo sperimentarlo forse andando avanti troveremo delle soluzioni che riproducono dei luoghi che forse non potremo neanche chiamare democratici, saranno luoghi che avranno un altro livello con un altro grado di libertà più alto il punto è che non possiamo stare fermi a mh, diciamo così, a immaginare che bisogna ricostruire lo Stato ex ante lo Stato ex ante non si ricostruisce e da questo punto di vista io so, concordo molto con la cosa che dici tu con un, una giunta che siccome non si produce autonomamente un luogo lasciando i luoghi da soli a, a produrre altri luoghi, c'è bisogno che questi luoghi incontrino la politica cioè incontrino un'idea di trasformazione, per questo dico che la politica deve stare attento a quello che nasce dentro questi territori perché da sola non è in grado di produrre una proposta perché il corpo sociale va da un'altra parte ma il corpo sociale da, da solo senza un'idea Non dico senza i politici, dico senza la politica, che è una cosa diversa. Cioè senza un'idea di come costruisci questa nuova democrazia, questa nuova cosa, da solo non vai da nessuna parte. Quindi noi abbiamo bisogno di teoria politica nuova, abbiamo bisogno di rifondare alcuni concetti, perché il capitalismo sta distruggendo con operazioni dall'alto e dal basso l'idea delle democrazie rappresentative così come abbiamo conosciute, le sta svuotando di senso. Sta di agire, le sta svuotando di capacità d'agire, le sta svuotando di capacità di produrre fenomeni. Tant'è vero che siamo tutti disperati, e non solo nel nostro paese. E Tant'è vero che dove costruisci, attraverso delle ipotesi, anche su territori che sono stati devastati dal punto di vista della politica, come negli Stati Uniti, e si ricostruiscono delle relazioni, dei meccanismi tra gli individui e la politica, tu produci Obama. Eh, tu pensi che appunto questa, il modello Obama, che in effetti sarebbe un ritorno al chinesismo in questo momento, non è una possibilità di cambiamento? Io. Eh, è vero che non è una possibilità, perché è un ritorno al vecchio, però insomma non può essere una strada oggi. Io Obama lo vedo in due, in sotto due aspetti: lo vedo fortemente innovativo per gli Stati Uniti. Certo. Da un punto di vista lo vedo molto statico e ripropositivo sotto altri. Sotto il profilo delle politiche economiche lo vedo assolutamente tradizionale, cioè lui non sta uscendo fuori da nulla. Dice un po' di economia verde, ma insomma voglio dire la Germania l'ha fatto con la Merkel, insomma non c'è bisogno di una politica di sinistra per capire che bisogna produrre i pannelli solari invece che le centrali nucleari, insomma cioè, è una banalità quasi oggettiva lo vedo invece molto innovativo nel tentativo che lui ha fatto di ricostruire dei legami sociali tra la partecipazione degli individui e la politica e lì lui ha sperimentato delle cose le ha sperimentate per lo specifico americano che quelli che dicono rifacciamo qua in Italia non è una subitagine perché l'Italia ha una densità sociale e dei modelli di partecipazione che sono diversi da quelli degli Stati Uniti per fortuna ma li, la sua intelligenza è stata nella Capire che le persone hanno voglia di partecipare e gli ha dato uno strumento che la politica non dava più là lì semplicemente bisognava votare ogni quattro anni. Uh, poi arrivederci e grazie, ci pensiamo noi, non, anzi, non rompete le scatole, togliete le... e invece lui no, lui fa un corpo a corpo, dice attenzione, dobbiamo riprendere, ci mettiamo insieme, io prendo un impegno con voi, voi mi dite quello che dovete fare e poi mi tenete sotto controllo. Cioè lui prova a ricostruire una relazione, una densità che lì era sconosciuta e quindi riproduce improvvisamente una cosa nuova che da noi abbiamo sperimentato con forme diverse, con tecnologie diverse ma che è in crisi a mio avviso più qui che là perché lì si basa su eh, re, ra, eh, modelli relazionali di nuova generazione e noi qui stiamo sperimentando ancora modelli relazionali della politica che sono tradizionali Eh, anche nelle nostre forme con cui discutiamo, non dico questa sera che la presentazione di un libro dove in genere all'autore gli si dà un po' più di spazio, eccetera. Ma pensiamo alle nostre sì. unioni politiche: come avvengono? Cioè, quello che fa la relazione: se prende mezz'ora, 40 minuti, un'ora a secondo dei casi, imbastisce tutto un ragionamento che è impossibile da smantellare in 7 minuti. Ti si dà la parola in 7 minuti, ognuno tu in 7 minuti non puoi che dire sì o no, sostanzialmente. Quello che introdotto, ha introdotto c'ha un'altra ora per massacrare tutti quelli che hanno detto no, fine dei giochi e se va a casa. Ora, questa cosa qua non può più funzionare. Cioè, non, cioè, oggettivamente non può. Può funzionare, forse, in un dibattito come questo, e anche, anche qui noi sentiamo la difficoltà, no?